taala na wakati mwingine hakuzibainisha lakini ahalul ilmi wanafanya istimbat wanafanya utafiti wanatueleza baadhi ya hikma zilizoko katika baadhi ya ibada na wakati mwingine zinakuwa zimefichikana allah subhanahu wa taala hajawekea wajawake ibada ili kuwatilia uzito kwa sababu ameijalia dini hii kuwa ni nyepesi wama ja'ala 'alaykum fi'd-din min haraj Allah anasema hakujaalia kwetu sisi dini hii iwe ni dhiki na iwe ni taabu bali amejahalia Allah subhanahu wa ta'ala dini hii iwe ni nyepesi kuanzia Quran wala qad yassarnal qur'ana lidhikri fahal min muddakir lakin lakini kat katika sheria zake zimekuwa ni nyepesi vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amefanya dini hii kuwa ni nyepesi ndugu zangu katika imani na miongoni mwa ibada zilizokuwa kubwa kabisa ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha bali ameifanya ibada hii kuwa ni nguzo katika nguzo ya dini yetu tukufu ni ibada tu ila ila baitillahi alharam ni ibada ya kutekeleza hija kwenda katika nyumba tukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Nyumba ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifanya ni nyumba kongwe inna awwala baitin wudha linnas lalladhi bibakkata bakkata mubarakan wa hudan lil alamin Allah Jalla wa Ala ameijalia nyumba hii kongwe iwe ni asli ya ibada ndio nyumba pekee ambayo watu wanafunga safari kuielekea nyumba ile kutoka pande zote za dunia kwa ajili ya kuitika agizo la Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu katika iman ibada hii ya hija na nguzo hii katika nguzo za uislamu Allah ameifanya ni wajibu na ni lazima kwa yule ambaye amekuwa na uwezo ndugu katika iman katika hutuba iliyotangulia katika wiki jana tulizungumzia faridatul haj ulazima wa ibada hii ya hija na namna gani watu wanatakiwa kwenda mbio na kufanya haraka Pa, leo anapokuwa na uwezo kuiendea faradhi hii inayokamilisha uislamu wao leo insha Allah. nimependelea hutuba yetu hii tuiendelee na maudhui haya lakini leo tutazungumzia ba'dhu mimma nafi'il haj baadhi ya manfaa baadhi ya faida anazozipata mtu atakapotenga muda wake akatenga fedha yake akaacha shughuli zake akaenda kuitika wito huu wa Allah subhanahu wa ta'ala Wakati mwingine anaweza mtu kuwa na uzito katika nafsi yake. Anaweza kuwa ni mzembe kutekeleza fardhi hii kwa kuto kujua faida zake. Leo tukumbushane kidogo katika baadhi ya manafi al-Hajj. Manfa ya yanayopatikana katika ibada ya Hija. Ndugu zangu katika imani miongoni mwa manufaa makubwa kabisa ambayo Yanaweza kuwa ni sababu ya kumsukuma mtu kutekeleza ibada ya Hija. Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia Hija annahu min afdhalil a'mal. Ibada ya Hija, hija ndugu zangu ni katika jumla ya matendo yaliyokuwa afdhal, yaliyokuwa bora zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama unataka kuwekeza katika amali iliyobora, katika ibada yenye malipo makubwa ni ibada ya Hija katika hadith ambao ameisimulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda ya kwamba aliulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam ayu al-amal afdal ayu mtume wa allah ni amali gani iliyokuwa bora zaidi kuliko amali zingine tumu sallallahu alayhi wasallam akasema imanun billah wa rasuli Amali iliyokuwa bora inayochukua nafasi ya kwanza imanu billah ni shahada kumwamini Allah tabaraka wa taala na kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam imani iliyopita katika moyo ikasadikishwa na matendo hii ndiyo amali iliyokuwa afdhalul a'mali ithlaqan inachukua nafasi ya kwanza katika matendo yaliyokuwa bora kila thumma ai akaulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya iman inafuatia amali gani katika ubora akasema mtume sallallahu alaihi wasallam jihadun fi sabili sabilillah amali inayofuata baada ya iman ni kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala qila thumma ayi akaulizwa ni ipi nyingine ya rasulullah mtume akasema hajjum mabrur katika amali zilizo kuwa bora ni hija ambayo aliita alhajjul mabrur Hija iliyokuwa ni yenye kukubalika. Hija iliyotimiza vigezo na masharti na hija iliyokubalika kama wanavyoeleza ahalul ilmi ma kana khalisan li wajhi Kwanza, mwenye kutekeleza amali hii na ibada hii awe amekusudia radhi za Allah Subhanahu wa taala. Kwenda kwake anakwenda kuitika agizo la Allah, anatafuta radhi za Allah, anatafuta salama mbele ya Allah. La riya fiha wala sum'a ni hija ambayo haina riaa hakusudi kutafuta jina la kuitwa al-hajj hakusudi kutafuta cheo wala nafasi wala hishma mbele za watu qalisa lillah hii inakuwa ni hajj mabrur lakini sharti la pili wa uddi bi arkanihi wa wajibatihi ikatekelezwa ibada hii ya hija wa kutekeleza nguzo zake zote na wajibati zote wa akthara fihi min albir na huyu mwenye kutekeleza ibada ya hija akawa na mema mengi ndani ya ibada yake hii ya hija lakini vile vile wajitana ba fihi alithm akajichunga chunga na kuyaepuka madhambi katika ibada yake hii ndiyo hajj mabrur aqum ummatan wahida wa ana rabbukum faabudun istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar Alhamdulillah. Salat wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlahi. Dugu zangu katika iman, hakika miongoni mwa manufaa na faida zinazopatikana katika ibada ya Hija. Ibada hii amejaliia Allah Subhanahu wa ta'ala ili itulee sisi waislamu katika tabia ya unyenyekevu na kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mafunzo yanayopatikana katika ibada ya hija Alistislamu istislamu tammu lillahi azza wa jalla. ni muislam kuwa na maisha ya kujisalimisha kikamilifu kwa Allah tabaraka wa ta'ala ndugu zangu katika imani watazame mahujaji wanapokuwa katika ibada ya hija wanatoka majumbani mwao lakini wanapofika katika mipaka aliyoiweka Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mawaqit ile mipaka ya haram wameagizwa wavue nguo zao Mwanaume anavaa mashuka mawili bila nguo nyingine yoyote ndani ya mwili wake Hapa yapo mafunzo ya kujifunza Kuna darsa. Yastaslimu lillah Anajisalimisha kikamilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini kwa sababu ndiyo wajibu wake awe ni mwenye kunyenyekea na kutii Sawasawa sawa, sawa umefahamu sababu au hukufahamu wanavua nguo zao wanavaa nguo zinaitwa ihram ni mashuka mawili Lakin, yatajarraduna min ay Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik, labbaik, labbaik. inal alhamda wan ni'mata lak walmulku la sharika lak Watazame mahujaji katika ibada ya tawaf ni utaratibu mmoja wanazunguka katika namna moja hakuna kwamba hawa wanatoka huko hawa narudi huko la wote wanakwenda katika utaratibu wa namna moja na raundi wanazozunguka ni saba haulizi mtu kwa nini ni saba na sio nane Alistislamu tamu lillah kujisalimisha kikamilifu kwa Allah tabarak wa ta'ala wanakwenda katika viwanja vya Arafah Kutwa nzima wamesimama wakimlilia Allah tabaraka wa Taala wote wakiwa katika hali moja wala wallahi huwezi kutofautisha kwamba huyu ni kiongozi huyu ni tajiri huyu ni maskini wote wanaonekana katika muonekano wa namna moja Wanakwenda Muzdalifa wameelekezwa pale wanalala jangwani katika mazingira ambayo katika hali ya kawaida mtu hawezi kuridhia lakini ni kujisalimisha kwa Allah Tabarak wa Taala Tazama mahujaji katika ibada ya kuchinja ibada Ramyu jamarat ibada zote za hija zimebeba zimebeba ndani yake ujumbe kwamba wewe muislam wajibu wako unatakiwa ujisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hivi ndivyo yanavyosema Allah tabaraka wa ta'ala wama kana lilmu'minin wala mu'minatin idha qadha Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi huku ndiko kujisalimisha Haiwi kwa muumini wa kiume wala muumini mwanamke pindi Allah anapohukumu jambo na mtume wake sallallahu alaihi wasallama akahukumu katika jambo lolote eti na mtu naye awe na maamzi katika maamzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ibada hii ya hija pale mtu anapokuwa na uwezo sio mujarradi wa kwenda yako mambo ya kujifunza ambayo yanamjenga Muislamu kutambua kwamba yeye wajibu wake ni Abdulillah wa yajibu alay an yastaslima lillah al istislam kwamba yeye ni mtumwa kwa Allah wajibu wake ni kujisalimisha kwa Allah bila ya kujali amefahamu hikma na hakufahamu hikma ndugu zangu katika imani wito wangu kama nilivyosema katika wiki iliyopita Tupo katika miezi ambayo ni ashurul hajji inawezekana ilikuwa hujajiandaa inawezekana ilikuwa bado una wasiwasi labda nitakwenda labda nitakwenda mwakani ndugu zangu katika imani hakuna ambaye, Ana anamkataba na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu umri wake lakin kuchelewa kwako hakutokupa udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mimi nilikuwa nimepanga niende mwakani pale uwezo unapokamilika na ukafahamu kwamba hii ndio nguzo Uislamu wako alayka kabil musara tume alayhi salatu wa salam alituhusuia aliposema taajjalu fanyeni haraka ila alhajj kwenda kutekeleza nguzo hii fa inna ahada kumla yadiri ma yauridu lahu kwa sababu mmoja wenu hajui yanayoweza kumtokea unaijua leo lakini kesho hijui. ndugu zangu katika iman sallu ala nabii kumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى الابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله